Bai, bai, gu badu orain ama bosturte, bez e, egiten ditugula, e, San Martinkari egiten ditugu beti e, egun nagusia izaten da bireatuko festa irekizia batean, han komiteak e, egiten du eta beste oztatu, inguruko, ostatu gehienek e, zerbitzatzen dute tripotxen menua hori. Tripotzak zer dien pentsatzen dute tripakiak edo zerbitola izaten dela eta dira odolkiak, baina e, ardikiakin eginak, bez e, odolki dolkiak bezaal bezala egiten dire, berdin berdin, e, tipula eta aragia eta neosi eta pasatu. pasatu,berttzak egiten dire hemen, Badaki beste toki batzutan tripotxak txuriak egiten direna. Duna guk hemen e, farikatzen edo egiten ditugu, e, egiten ditugu seieko hostiraleko, baino bi jardiaekin edo ja saro posible dela menu hori edo jatea. badu baina ama bostutekuk lagun talde bat badela egun bestezen ba, osoa egite pasatzen dugu tripotsak egiten lana da baina bueno lanik gabe ze deusa eh?